Dobar večer, slušateljice i slušatelji drugog puta, evo nas ponovo zajedno. Najavljeni smo sa džinglom koji kaže mogući su drugačiji pristupi i u medicini. Danas razgovaramo o homeopatiji, moje je gošća Mirjana. Mirjana, dobar večer. Dobar večer. Prije nego počnemo razgovarati o medicini, odnosno alternativnom pristupu, ja bih samo jedno, dvije, tri riječi rekao o našoj emisiji. Vezano je za medicinu, zašto? Zato jer sam sjedio u u bolnici, Čekao sam na prijem za svoga oca i tamo mi suostrio jedan gospodin i započeli smo razgovor o ovoj emisiji, o emisiji drugog puta. Rekao mi je, ma slušam vašu emisiju, slušam emisiju koju vodite na puli. i znate šta, čudno mi je odakle takva emisija. Izgleda kao da je emisija iz drugog svijeta, to uopće mi na liči za našu sredinu. Ja se zahvaljujem gospodinu što je to rekao, zahvaljujem se isto tako na pozitivnim stavovima i razmišljanjima o našoj emisiji. Međutim, želim reći da ova emisija ipak nije tako čudna. Sve više i više ljudi prihvaća da postoji nešto što se zove alternativa u odnosu na mainstream, na ono što je do sada bilo učeno u školama, kroz medije. Znači da postoji nešto što može nam pokazati I jedan drugi vid stvarnosti Tako smo i najavili današnju emisiju Mirjana je lječnica Alopatski recimo Pediatr, zapadni, zapadni, zapadni medicinar Koja je u jednom trenutku ili, Možda nije bio trenutak Rekla možda postoji nešto drugo Što je to drugo? Ovako završila sam medicinu I specializaciju pediatrije To je način Lječenje je gledanje na svijet koji je na određeni način ograničenima svoje ograničenja i uvijek sam osjećala i željela imati jedan drugačiji pristup koji je puno širi, holistički pristup koji na neki način ne gleda čovjeka jednoznačno nego ga gleda u svim njegovim aspektima postojanja jer bolest nije nešto što je napada naše fizičko tijelo nego je to nešto puno šire vezano sa postojanjem sa našim bitkom, sa našim određenim problemima, načinom života i zato i određeni drugačiji način gledanja na bolest sigurno može puno i puno pomoći ljudima da bolje riješe svoje probleme. Reću jednu malu tajnu. Mirjana, ja smo zajedno bili iz gimnazijskih dana i Mirjana uvijek bila jako dobar učenik i otišla je na medicinu. Mislim sam da ćeš biti pod navodicima konzervativan medicinar kao što ja osobno, što ne znači da je istina, doživljavam mnoge medicinare kao konzervativne. Sa ću reći zašto. Medicina je vrlo težak fakultet, zahtjevan i vjerojatno preuzme ljude totalno u smislu vremena koje posvećuju učenju. Međutim, za ovih par rečenica što si ti izgovorila, vjerojatno si morala pročitati uči u neke druge pristupa i razmišljanja da bi se otklonila od ovog klasičnog, recimo zapadnog medicinarskog pristupa i počela razmišljati malo šire, holistički što si rekla uh -huh. To je u stvari na neki način jedan uh, dokaz, koliko mi na neki način ne poznemo jedni druge i koliko često živimo u nekim svojim svijetovima a koliko god smo blizu često uopće ne dođe do kontaktu u kojem bi malo više uh, i dublje razgovarali, tako da je to od uvijek postojalo u meni možda sam bila malo povučenija i tako, ali od uvijek sam bila otvorena drugačijim načinu i razmišljanja i promatranju života tako da sam oduvijek uvijek uz svoj klasični medicinski studij našla vremena za druge stvari, drugačije pristupe drugačija razmišljanja što mi je dovelo na neki način do ovog puta na kojem sam danas Kasni ćemo nešto još reći o homeopati međutim ja bih želio samo spomenuti ovo naša emisija je počela sa pričom o Indiji zapravo to je bio na neki način moj motiv da počnem razgovarati o drugom putu o drugačijem putu jer to moje iskustvo Indije četiri godine Indije gledanje i življenja u drugačijem svijetu me navjelo da o tome progovorimo i na ovoj našoj emisiji u Indiji postoji nešto što se zove Ajush to je kratica od Ajurveda, Yoga u nani, sitha I homeopatija uh -huh. A to su tradicionalni Indijski načini liječenja. Znači Indija je zemlja koja medicinu Dijeli u grubo na dva dijela Ono što se zove alopatija Zapadni sistem uh -huh. Plus ono što je tradicionalno Znači Indija kao jedna velika zemlja S ogromnom tradicijom Nije odustala od svoje medicine Tradicionalne Već joj daje jednako Statusno pravo kao i zapadnoj medicini mm -hmm. Kod nas kakva je situacija na zapadu Postoji to zapadna Alopatska medicina Da li i naši travari na fakultetu Imaju jednak status kao Malo karikiram mm -hmm. kao Naši znači, tradicionalni travari Da li se na njih gleda jednako kao i na ono što ste učili U medicini Ne, ne, apsolutno ne Znači kod nas još uvijek postoji taj dosta kruti stav u Indiji sada i ne sada nego već od, od uvijek da mm. postoji homeopatske bolnice i postoji jedan sasvim drugačiji pristup i životu i liječenju, tako da je to nešto sasvim normalno, a kod nas je to ipak u zadnje vrijeme, zadnjih desetak godina, osjeća se ipak jedan puno otvoreni pristup ljudi općenito. Znači ranije, recimo ja sam sa homeopatijom počela prije 11-12 godina, to je tada bilo vrlo vrlo neobično, odnosno na neki način čudno, malo ljudi je prihvaćalo, dok sada čak se vidi da se i zapadne lječnici pomalo otvaraju ka tome naravno kako ko, ali vidi se jedna velika promjena u baš što jednoj, jednoj većoj otvorenosti, svjesnosti i pristupu jednom drugačijem načinu liječenja nego što je to klasična zapadna medicina. Drugi put. A sad kad se spomenila otvaranje prema tom holističkom pristupu, da se još sekundu samo vratiti na te tradicionalne indijske sisteme, ajurvedu i jogu u nani, sitka i homeopatiju. Naime, homeopatija ona je uvedena u indijsku tradicionalnu medicinu, a izvorno je e, stvorena recimo u, na zapadu, jedan Njemac je, u je, 18-u. samo je Haneman, da, prije 200 godina. Ne. Međutim, indijci su to prihvatili i oni to smatraju i stavili S svojim, su paralelno sa svojim mm -hmm. sistemima liječenja, e, sa ajurvedom ili sa jogom. I to govori isto na način o otvorenosti Indije mm -hmm. koja nema nikakvih granica za razliku od mojeg iskustva sa zapadom gdje je zapad se digo na sve četiri ili sto četiri noge da ne dozvoli ulazak ajurvede na zapad. Zašto? Zbog farmaceutike o kojoj smo već malo razgovarali. Uh, međutim uh, postoje zemlje koje su se malo otvorile i koje će biti zemlje u koje ćemo mi odlaziti, kupovati pripravke koje su tradicionalne kao što je na primjer Mađarska Mađarska je jedna od prvih zemalja koja tamo Dosta ima tih e, zemalja za, na zapadu koje su prilično otvorene e, tako da ima recimo u francuskoj, engleskoj e, pa nešto i u Italiji nizozemskoj i tako postoji ipak je jedan drugačiji pristup gdje je normalno da recimo pedijatar ili liječnik opće prakse bude zapadni liječnik i homeopat što je nešto sasvim normalno Čak u Italiji znam da postoje ljekovi koje njihovo italijanski HZZO njihov, prihvaća i priznaje znači, da bude na otrošak te službe, tako da koliko je ipak dokazana i prihvaćena ta učinkovitost takvog načina liječenja. Simpatično kažem, dokazana. Uh, u Indiji sam slušao, došao je razgovor je bio između indijskih uh, liječnika i medicinara koji između ostalog prakticiraju ajurvedu gdje su zapadni Političari i diplomati rekli Ali znate kod nas se zahtijeva 20 godina testiranja Lijeka prije nego se Pusti na promet pa vas ne možemo Uvesti na tržište Europe Oni su rekli može biti S time da znate da su naši ljekovi Testirani 2,5 do 3,5 tisuće godina Mislim govori o tradiciji <laughs> da, O kulturi Mislim nešto ne bi opstalo 3 tisuće godina I ne bi se pretvorilo u jednu vrijednost Da nije Dokazano i pokazano kako ona funkcionira A interesantno je da je Homeopatija kao takva Koja je jedna ipak otvorena Otvoreni pristup načinu Gledanja, življenja, lječenja Nastao u Njemačkoj koju, Za koju znamo da je jedna prilično kruta zemlja Jedna prilično ograničenog I krutog uma Ali evo baš Interesantno je upravo to da se pojavilo Baš na prostoru Njemačke Karakteristika svih ovih sistema indijskih pa tako i homeopatije je taj takozvani holistički cijelokupni uvid u čovjeka prije nego ga lječimo. Prolazit kroz ove pojedine elemente tradicionalne medicine naišao sam na jedan sistem koji se zove naturopatija ako sam ga dobro uspio uh -huh. prihvatiti, razumijeti koji tvrdi da čak ne postoji pojedinačni uzrok problema nego da je Problem, odnosno naša bolest, rezultat sveukupnog mentalnog i fizičkog našeg načina življenja. Znači, upravo ovo, znači, mi moramo sve znati o sebi, sa svih aspekata se promatrati i tek onda reći što nam nije, odnosno kako možemo popraviti naše stanje. Razmišljanje zapadnog čovjeka je uvijek se vezuje kod pojave bolesti za određene viruse, bakterije, određene uzročnike, uvijek se žele naći nekakva određena klica za koju bi se vezala bolest, a uvijek je bolest stvarno mnogoznačna. Naravno, nekada bolest može uzrokovati neka određeno trovanje hranom ili nešto takvog tipa, ali je u biti bolest kompleksnije prirode. I često je m, samo manifestacija na, jedno, na fizičkom nivou e, Stvari koje su se pripremale puno, puno duže e, Smatra se da m, zdravlje, odnosno da zdravlje postoji Kada je pro, energetski protok u tijelu potpuno slobodan I bez e, ikakvih barijera A kada dolazi iz bilo kojeg razloga Do, e, do sputavanja, odnosno do da tog energetskog toka Znači da dolazi do nakupljanja određene energije na nekom dijelu, u nekom dijelu organizma to se onda manifestira kao bolest. Naprimjer, jedno višegodišnje, višemjesečno nezadovoljstvo partnerom može rezultirati u infektima koji se ponavljaju. I usprkos tome što se to liječi na ovaj ili onaj način, znači momentalno i akutno dođe do poboljšanja da bi ubrzo nakon toga ponovo došlo do toga Zbog toga što se ne radi o klici Nije stvar u tome Stvar je u tome što jedna određena energetska blokada Rezultira pojavom bolesti Na onom mjestu u organizmu Koje je na neki način najslabije Isto tako recimo Učestale upale grla koje se ponavljaju, ponavljaju, ponavljaju. Često mogu ukazati čovjeku da možda treba razmišljati o tome što ga to blokira u načinu izražavanja, što ga blokira u, u tome da se izrazi slobodnije, što ga blokira da bude slobodan i da na neki način može izmanifestirati sebe, a ne tražiti briseve i vidjeti sad koja je klica uzrokovala, to to nema, nema nikakve veze sa tim. Znači ta će se bakterija, virus, bilo što naći tamo u momentu kada smo već svojim načinom života, razmišljanja, pokrišnim načinom e, blokadama e, jednostavno oslabili taj dio da se bolest e, izmanifestira upravo na tom dijelu. Drugi put. Dok sada govoriš, spominješ energetski, e, energija. Tu smo sada, da, sve... to me malo asocira na znanstvenu priču o kvantnoj fizici. I zadnjim spoznajama koje su prošlog stoljeća se digle i postale značajne A to je povezivanje materijalnog i energetskog, duhovnog i materijalnog Da jer sve to je to energija Sve da. je energija, međutim to sad mi kažemo kao da je nešto normalno i znano Međutim još uvijek velik dio čovečanstva živi u velikoj podjeli Mehaničkog, materijalnog i duhovnog, energetskog mm -hmm. Interesantno sam čuo rečenicu na emisiji, mislim da je jučer ili preključe, kad je bilo, o, Mišak je rekao u, na rubu znanosti, rekao je, citirajući neke znanstvenike, rekao je, dugo se smatralo da je svijet mehanički stroj, a kvantni znanstvenici su došli do spoznaje i sve više izgovaraju da je cijeli svijet jedna velika misla. Znači, s jedne strane smo imali svijet koji je bio isključivo materijalan, taktilan, morali smo ga opipat i sada razvojem znanosti dolazimo do toga da je misao sve značajnija. U konačnici ti si to rekla, mi smo bolesni iz glave najčešće, mm. pa onda sve ostavamo. Mm -hmm. Da, u stvari stvarno je sve energija, znači dok smo na najnižem stupnju razvoja, onda smo u stanju imati receptore samo za najniži nivo te vibracije materije, energetski nivo, a to je materija. Znači što se više razvijemo kao osobe, kao ličnosti, kroz znanost, kroz duhovni razvoj, sve više razvijemo receptore unutar sebe kojima smo u stanju uopće detektirati neke druge vidove postojanja. Prije e, emisije smo nešto razgovarali o razumijevanju stvarnosti. Rekli smo da tri dimenzije možemo razumijeti. Gore, dolje, ljevo, desno. To, tu nam je jasno. Dobro, umjetnici su još u, u četvrtoj. Umjetnici no. su još u četvrtoj, a ovi nesretni znanstvenici su nam već izračunali da ih postoji jedanaest. Kako se znači u jedanaest dimenzija, šta to znači, morat ćemo se bitno promijeniti i drugačije otvoriti svoje umove da prema tome krenemo. Da, tu jednostavno treba ići korak po korak. Stvar je u osvišćivanju, znači dizanjem nivoa svjesnosti dosižemo te više razine postojanja. Prije smo isto spomenuli prosvjetljenje, u ovim našim emisama smo više navrata spominjali što je prosvjetljenje, pokušavamo razgovarati o takvim temama koje nisu toliko svakodnevne i prijemčive svakome međutim prosvjetljenje je jedna kategorija, bar budizam kaže da se svi možemo prosvjetliti, svi možemo se da, podići da, mi smo već prosvjetljena bića, samo što to ne znamo samo što to ne znamo, trebamo probuditi to u <laughs> da, sebi da, da. treba maknuti ova zapreljanja izvana dr. Vasiljević je nekoliko ovih naših emisija insistirao na ego uh -huh. da se moramo osloboditi ega. i ona njegova priča mislim da se može još ponoviti možemo je biti stalno svjesni čovjek je iz raja Pao u ovaj svet materijalni I počeo razvijati svoje ego Kako taj ego raste, kako naša svijest raste Možemo ponovo se vratiti tamo Na jednom višem nivou Možda je to dobra, dobar pristup uh -huh. Za razvoj i za osvišćivanje da. našeg stanja Da, stvari u tome da je Ubiti prosvjetljenje Oslobađenje od ega To jest više mogli bi reći vezanosti za ego Mi cijeli život U klasičnom smislu Gradimo taj svoj ego i zbog raznih zbog oscije određene nesigurnosti želimo biti bolji, pametniji, uspješni i tako dalje. I sada a proces prosvjetljenja i je upravo oslobađanje od tog ega. Tako da je to vrlo teško za čovjeka i na neki način smrt ega je ubiti vraćanje u to prosvjetljeno stanje, a to nije jednostavno. To nije jednostavno, međutim, vjerojatno će to biti naša perspektiva ili perspektive neće biti ako budemo nastavili sa ovim konkurencijama da. s jedne strane ti, s druge strane ja, pa mi neprijatelji, pa ako ti imaš ja nemam, cijela čovječanstvo će se dovesti do jednu tešku situaciju. Međutim, želio bi se vratiti malo natrag na homeopatiju, ti pristup liječenju u homeopatiji Odnosno ovim tradicionalnim sistemima U odnosu na ovu analitičku rekobi zapadnu medicinu Koja kaže ako te boli grlo Sad ćemo mi pogledati da, to, to, grlo I to da, rješavati To bi u biti bila simptomatska Zapadna medicina je uglavnom simptomatska medicina To znači Ako me boli grlo Liječit ćemo grlo Ako me boli noga rješit ćemo nogu Ako imamo uroinfekt rješit uri infekt. Znači to je taj simptomatski pristup A upravo je to razlika Kod holističkog pristupa Znači gleda se kompletan čovjek U homeopatskom pristupu Potpuno je neispravno davati terapiju Na osnovu određenih simptoma Može se neki put i kombinirati Malo davati i za simptom Ali glavni pristup I način na koji, koji se pristupa U homeopatiji je Znači individualni pristup I apsolutno kompletan Znači, e, ako neko ima problema sa sinusima, recimo nekoliko ljudi imaju isti problem, e, jednom čovjeku može odreagirati fantastično jedan lijek i da kaže riješeno mi je, ja sam jako zadovoljan, riješio sam to a drugi će reći na mene to uopće nije djelovalo. Zato što smo mi toliko različiti. Znači, ne samo, uzroci su znači drugačiji. Ne, da, ne, da, ne samo uzroci nego i cijeli, cijeli mi kao osobe koji funkcionira, kako funkcioniramo, naša je povijest e, drugačija, naši su okolnosti u kojima živimo drugačije, e, odrastanje nam je drugačije, prijašnji životi ili kako nazvati su, e, jednostavno je to e, tako različito da, da e, ne može biti ni lijek potpuno isti. Znači tu se gledaju svi faktori Znači gledaju se elementi fizičkog nivoa Znači simptomi Gleda se emocionalni život Dušarni, intelektualni Jednostavno znači Svi, svi simptomi i sve značajke Koje određuju čovjeka Ulaze u obradu određivanja lijeka. Što je bitno? Bitno je da tim određivanjem lijeka, Znači tražimo jednu energetsku vibraciju Koja će biti najsličnija Energetskoj vibraciji osobe mm -hmm. I kada dođe do interakcije između osobama, osobe i lijeka, dolazi do rezonancije gdje budu probijene određene blokade, barijere koje u, u biti ispričavaju da ta osoba bude zdrava. Bitno je to da djeluje, znači homeopatija ne liječi direktno, ona dijeluje na osobu iznutra, djeluje na njen imunni sistem, uravnotežuje ga i dozvoljava da imunni sistem čovjeka preuzme vodstvo i da imunni sistem koji je najbolji liječnik na svijetu bude taj koji će izlječiti, znači samo izlječenje praktičke drugi put. Slušao sam razgovore o ajurvedi, gdje kažu najbolji farmaceutski proizvođač i u našem mozgu. Kažu da naš um i naša misao može tako djelovati da čak počne mijenjati kemizam našeg tijela, znači kemiju, počne mijenjati slično kao da smo uzeli neki lijek. Vraćamo se opet na onu priču misao, um, kako on djeluje na naše zdravlje. On je isto tako lječnik. S druge strane, postoji ta zapadna medicina i tu moram jedno iskustvo reći na svoje poznanice. I ona mi kaže, Boris, bila sam kod lječnice i kaže krni tlak, imam povišeni krvni tlak, 90-140. Dobila sam ljekove. I prije nego sam uzela te ljekove, jer su mi odmah propisali, išla sam pogledat kad ono na listi 36 kontraindikacija pojava. pojava i sad šta želim reći želim reći da su, one rekla ne ja to neću uzeti sigurno želim reći da su ljudi postali malo oprezni prema onome što smo dojučer smatrali ipse dikset i mora to tako biti znači su, počeli su već različiti razgovore, o jedan od ovih razgovore naš današnji sutra će biti neki drugi razgovor gdje ljudima stavljamo različite misli različiti način pristupa i lječenju u životu i uvijek se vraćam na budu koji je rekao nikad me nemojte, nemojte mi vjerovati nego me provjeravajte uspoređujte moje govorenje sa govorenjem drugih i tad ćete vidjeti gdje je istina mm -hmm. A, Ovi ljekovi koji se na taj način uzimaju koji su recimo ono, analitički stvaraju brdo problema s druge strane da li je taj pristup, što to znači da sad ako 3 6, kontraindikacije, da ćemo 30 novih lijekova morati uzeti da bi se liječili od tih kontraindikacija koje je stvorio taj lijek. Da, danas se malo preolako, olako, da, olako. preolako daju lijekovi koje naravno imaju svoju težinu. Pitanje je uopće često da li je taj lijek uopće indiciran. Vrlo često se radi o nekakvim životnim situacijama, o stre, stresa, problema određenih raznih tipova Naravno da organizam odreagira I sad jako je bitan taj odnos prema sebi i odnos prema zdravlju i bolesti Gdje ne treba a priori odma krenuti lječniku i ići uzimati ljekove, tu kemiju Nego treba malo pogledati širi kontekst pojave tog simptoma ili bolesti i vidjeti što je dovelo do toga da, da, da je došlo do tog tlaka Odnosno da li je moguće Nekako djelovati Da mi djelujemo sami na sebe, na svoj život Na način reagiranja, na naše odluke Na naše naše izbore time da na neki način možemo nešto promijeniti unutar nas samih, unutar okruženja u kojem je smo, unutar našeg života da pokušamo riješiti to. Jedna od jako važnih stvari koje bi trebalo shvatiti je da jednostavno da smo mi puno odgovorniji za zdravlje nego što mislimo. Da recimo nije u redu za svaku stvar trčati liječniku i tražiti da ta pomoć dođe izvana. Znači, trebalo bi se okrenuti stvarno prema sebi, pokušati dizati na taj način svjesnost, da jednostavno pokušamo shvatiti zašto nam se neke stvari dešavaju. Drugi put. Govorići opet o toj mojoj poznanici koja je dobila taj lijek ona je bila baš zbunjena i šokirana kako ga je brzo dobila. Da. I sad mene to asocira i vezano za ovaj tvoj razgovor. Čudi me da je nije lječnica pitala dobro... Kako ste živjeli zadnji dana? Da li ste imali kakvih problema kod kuće u porodici? Ona nije o toj razgovarana. Je definitivno i ona je meni priznala, kod nje to bio stres. Bio je vezan stres na poslu mm -hmm. i kod nje to tako reagiralo. I sada ako to čovjek ne uzme u obzir lječenje, kako to ne postavi to pitanje, najjednostavnije je dati kemiju i to se rješava uz proizvodnju brda drugih problema. Da. To je jedan uniformni pristup čovjeku gdje jednostavno pojavi se simptom, aha imamo antihipertenzive, depresivan si, evo ti antidepresivan. Ja znam da, znači to radi se i o jednom vrstu pristupa koji je takav kakav je Ali radi se o nedostatku vremena gdje je tolika opterečenost zapadnog lječnika pacijentima Da jednostavno nema vremena za taj razgovor Jednostavno, ajde idemo brzo riješiti Točno, točno. I, i, i cijeli, cijelo društvo je postavljeno, ajdemo brzo riješimo to, idemo dalje e, To je interesantno, sad se sjećam, ajurvede u Indiji na primjer I bilo mi interesantno kad su mi prijatelji ja inženjer elektronike, je priča, znaš, u Indiji sada bogati se lječe ajurvedom, a siromašni se lječe zapadnom medicinom. Ja kažem, kako to? Kaže, zato, jer siromašan mora odmah drugi dan biti zdrav da otiđe raditi, da bi zaradio za svoj kruh. A ovaj koji je relativno dobro stojeći i mučan, on se može riječiti pravilno, sporo, kroz ajurvedu. Ajurveda liječi usporeno, ne brzo. Ona rješava suštinu problema, a ne akutni problem. Jer negdje sam pročitao u tradicionalnoj medicini, kaže akutna bolest je naš prijatelj. Jer ona pokaže što nešto nije u redu sa našim organizmom, da se orijentiramo prema sebi i riješimo uzroke problema. Pa tako je. Bolest uvijek treba gledati puno šire. Ona uvijek ona nas upozorava, ona, ona ukazuje na nešto Mislim, vrlo često se vide ljudi koji recimo ne dobije se karcinom, naravno i opet je mnogoznačno, opet ovisi o obitelj, ovisi o načinu života, ovisi o mnogo čemu, ali ovisi i o našem odnosu prema životu. Vrlo često su ljudi upozoreni takvom jednom teškom bolešću, da pogledaju malo u sebe, da vide što to radim, što radim krivo, gdje sam, što me dovelo do, do ovoga vrlo mali broj stvarno pogleda na neki način u sebe i pokuša promijeniti veliki dio sebe i pristupa životu ali vrlo često i veliki broj ljudi jednostavno pokuša to riješiti i nastavljaju istim životom, istim načinom koji su živjeli do tada. Jednostavno ništa ne shvate. Znači mi imamo u životu ne samo u bolesti, nego i u životnim situacijama koje dolaze pred nas tokom života. Mi možemo nešto vidjeti, prepoznati, shvatiti na jedan drugačiji način, shvatiti to kao jedno upozorenje, kao jedan, m, jedan trenutak u kojem možda treba malo dublje sagledati stvari, a pitanje da li ćemo mi to tako pogledati ili ćemo uzeti zdravo za gotovo, pokušati riješiti ili još gore nekako strpati pod tepih tebi. i onda reći ma proći će to nekako, ništa ne prođe, evo samo tako, jednostavno. Miljena, hvala ti na ovom razgovoru, ja bih samo još na kraju naše slušatelje spomenuo jedne vrlo interesantnog događaja, naime naši susjedi slovenci u toj otvorenosti, u tom drugom putu izgleda su napravili već jedno, dva, tri koraka i u Sloveniji, u Ljubljani se 24. i 25. četvrtog ovog mjeseca organizira međunarodna konferencija o izmjenjenim stanjima svijesti. Nešto što je velikim dijelom još alternativa i drugačijost, međutim govori o tome da drugi pristupi jesu mogući, da drugi pristupi postoje i da je potrebno samo otvoriti se i biti hrabalj za pogledati neku drugu stvarnost. Još jedan put na ovom druženju i vjerujem da ćemo se još Hvala tebi. Drugi put.